الو ګران محترم ولیدونکو مولانه مفتي توصیب احمد صاحب ته دوره تفسیر القرآن 47 نو ور کې څلور محللا بالا خیر مرغوس کې او 49 2008 کې دديده ميلاد او پاتیا ساتي اشا واجب توي سنت 61 ان سيډيز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لازا نزدې مین چوک جنگيره روډ سوابي پرپرایټر انور شير موبایل نمبر 03515710124 کتاب من قبل کو ماخ کی تاسو نه ګور <ذكر> پاک دمو مومنانو هغه سره نکاح وکي او د ماخ کې ال کتاب پاک د مومنه زنانه 아이 سلام نکاح وکي عام جایز د حلال د اساس ده پاره و هلل لكم الموسنا دا دل روا دی اذا اتيتمنا ار كلاچ ورکل وی تاسو غی لرا وجور او نہ مہرونا دا غی مو حسینی نا کدن کا کرا استن کی غیر مسافینا نای او بو تو یون کی غیر مسافینا نای مستی استن کی ولا متخذیان نای متخذی احدان پټ یار باشنی کون کی ولا متخذین ان کی احدان پټ یار ان لرا گوراہ ادل و حلال دی خو یو دا چکتے د نکاح را واستن کی ای مستی زنا و غیره مقصد مونوی او پټ یارانې دوستانه موثرم نوی نو دا دل بیا حلال دی مومنو سره نکاح کا دا پاک دا منا ال کتابه یهودانا نانی اروجه خود تبخ پر لور خو خور یهودی لا نو ورکه یهودی لا به نو تک تکیه نو کولشتی مطلب داده او دانه چیگنی بس روالن چی بس کوئی نو خیر دی او سو داده چی بهتر نا احتیاط بکار دی اللہ اکبر و من یکفر بال ایمان و من یکفر و من یکفر بال او ارچان سوگ ده چه کفر او کپس دیمان نا فا قد حمید عملو تاکی کسانا برباند شو عمل دادو و هو فی الاخیرت او دیبان پا اخیرت کے وید تاوانیان نا تاوانیان نا بیو گورا کفر او که اشاره دیم هماری تا دا سیزونمی دله حلال کردی دی نو اصینا چه تا غا حرام هم حلال اگنی حلال هم حرام اگنی دا سینا کاهلال دے حرام اوغانل او حرام دے حلال اوغانل نو کافر کیږي او کو کافر شوینه نو سچي کم د نو تباہ او برباد شي لاړل ار سد بیا روړه کیږي امانسو دانا چې يهودا نه د خوښه شو لکه زمونږه حکم رانان اته سرنیکا کې سرب د نو يهودي او نصراني چې حقیقت کې هغه دهری د کمونیست هغه بیا په دې کې ګور داخله نه دي او هغه سربیه نه کا دار نیچه بس بس خیر دے رازہ آر سے کئی نو کی گی و او مپسیرینو پا دے بانے بیالی کل کردے بہترینو و میں اکفور بال دے چھوکو پر او کپس دی ایمان نا تاکی کسر برباد چھو عمل دادا او دے بای فخیرت کرتا وانیانو نا یا ایوها اللزین آمنو امر مسلحا आमره مصلیح او ذکر کوي او دا ټولو مسائل سره الګي یا ایو الذین من ودی مان خوندانو ان زعقوم تم ال صلات یار کلاچ تاسو ارا کلا دو در دلو او کو اودله سرتي ینی ا رادمموکړ د ددو منستا فسیلو جو کوم نو منځ تاسو ماخونه خپل و دی کوم لا نپل اال مافقیال مافقي سره د ساګلو امسه بروسي کوم او او ک پپلو سرنو معېرو جولا کوم او وځ خپېپل الال کابا ان ترګټ پوره و ان کوم جنوبان پرو او که چری تاسو په حاله د جاب کې نوځان خپ و این کنتم مرضا اوز گورا غسل نشکاله یا بل داره چه او دست نشکاله سبی مارای دواجنانو حکم دا تیممو و ارجو لکمو دیه بانده لوی مباحث دی دا علماء کرامو او دا شیعو د سنیانو اختلاف ته خفیوین زل دی شیعو وای وی نمس اکول دی اپا گلان شوی دیویا و اِن كُنْتُمْ مَرْضَا او كَتَرَيْتَ اسُوْ بِمَرَضَان او عَلَى سَفَرٍ يَا فَالَنْدُ سَفَر کې او ياراشو تنستان سنا مې نه لغاية د لوی بولنا او يا کوروالو که بي تاسو دبي بيان سره فالا متنجيدو ما او بيان مو بيان مو د تاسو بولرا پس قصدو کې د خار پاکي فامصاحو بوجوه کوم مساو کې پخلو فامصاحو بوجوه کوم مساو کې پماخنو پلو باندې د دینا ما نتایا مو معروف تاری کے تشارہ تا ما یرید اللہ نخوہ خی اللہ تعالی ما یرید اللہ نخوہ دی اللہ تعالی لیجعل علیکم دا چھو جوڑ جو جو کے پتا سماندے من حرا جن ستنگ سیا ولیکن لیکن اللہ اروی دو ارادہ کبیلو توحرکم چھ لرا ویتیم نعمتہو ویدی دپارا چھ پورا کی نعمتہو نعمت خلال علیکم پتا سماندے لعلکم تشکو خام خانچ تاسو شکر اوباسی لیتیم نعمتو تیمم تیمم تیممتو بیماری اللہ اکبر بیماری او اللہ در بانده دا نعمتو که چه او دس نشکو لینو نعمت تی که نا چی بیماری او بیابا او دس که او که حالت جنابت که او بیمار دغام مریضو مه نو بیا با هم تیمم نکه او او دس دا بکه غسل بکه نو ګرانه بوده تا کنا مشکل بوده تا نو آغینه در باندې اسان تیارا استا او حکم د تیمم میراو لگه باز خلقی <coughs> آغین سا بیمار پرسیل ارش نو تا کې کی یار او دس نشم کول نو تا تیمم کو یار او تیمم مالا خوان نراکه والا دی پوکا والا دی پوکا چه الله دا روا کړل دي او نعمت وت ویلې دي نو صلا پزان باندې ګرانه کوي باز خلک پزان از چې کم دنو ګرانه اي او ځان تاسانه نه چه الله دا تاسانه کړل دا کم ځای کې اسانه کا الله اکبر الله او ګور نعمت نو لوی نعمت هودا چان تاسو کچابیا واقی واقينه يمتي وذکرو نعمت الله واذکروا نعمت الله ګور دا اس ترغیب دی چې واده پورا کوي چې سمیا نه واه توا نام نو دا واده د هلو د حرمت پورا کوي وَاذِكُرُوا ده نِعْمَتَ اللَّهِ يَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِأَفْضَلِ ذَٰلِكَ مَا يَذْكُرُونَ وَمِيثَاقَ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ تَطْلَعُ عَلَيْكُمْ شَغَفَةً وَتَأْسُنًا وَوَاذِغَةً وَتَأْسُنًا بِهِ يَغْمُرُنَّ أَرَاكَ لَجِيلُ وَتَأْسُنُ نچه ا انما تو وعدنا الله <سؤال> غستوا نو اوفو بل و قود وعده د هلو د حرمتس پورکای وتق الله يريګي د لانا ان الله عليم بذات السر بشك الله تعالى فالم د خبردار د پرسنو د سينو باندې يا ايها الذين امنوا الله الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوا مينه الل اکبر وادي پورا کوي تا سوواد کړړو نو بیان دا هقاممو د الله کوي او د هلاو د حرمت ಆ بیان واضح ہو کوي یا وللهزییننا مننو طریقه دې بیان د احکام د الله تا یا ایو الذین امنو او دی ایمان کونو کوونو کوونو قوامینا شیدان سودر دونکو د پال درزاد الله شهدا اب القسط گواہی کون کی, ان کی په انصاف باندې گواہی چکن په انصاف باندې به که زمانہ د جاهلیت کې گواہی بد دروغوا د انصاف گواہی نه الله وای گواہی چکن په انصاب باندې او کا الا يابل قسط قانون دا لا باندي ولا يجرمنكم او ادنا پروتا سولرا خشانا ان قوم بن بغز وحسد يكم على الله تا ديلو پديوان چتا سیں ساپون کي اي عادل او انصاف دا انصاف كول هوا اقرب للتقوى دا ډير زياد نزديدي دا پارا دا پريسگاري وتكل ويا ري ان الله خبير بما بي تعملون بيشگ الله تاله خبردار دی په سوان دي چې تاسو عمل کوئ هو عاد الله الذين بشارته وعده کړيده الله تعالی اګه سن سره چې ایمان راوړوي او عمل کړه دي عمل کوي موافق د سنت چې د دې لپاره مغفرت لوې بخشش ته او اجر نعظیم او اجر ده ډیر لوې ډیر لوې تنوین له تاځي م ده ډیر لوې اجر ده چې ایمان راړو پسو چې دا الله حلال ته حلال وي او دا الله حرام ته حرام وي او نظر د غیر الله نه کوي نظر یود الله کوي نو الله وي اجر عظیم به ولور کوم تخويف او ولذین کفروا کسان چې کوفر وکا معنا مسائل د هلو د حرمت چې الله زه ته حرام نه وي ته حرام نه وي او چې الله ستا حلال او یغه ته د زانه هله او حرمت کای وکذبوا بیااتنا او نسبت د دروغ او کاتونو زمغتا اولائکا اصحاب الجحیم دا پالیتان دو زخیان یا ایها الذین آمنو الله اکبر بیاوی او فوبل عقود ولی زکات چې ما در باندې نعمتونه کړيدي نو چې نعمتونه می در باندې کړيدي نو او فوبل الله اکبر یا ایو الذین امنو اذن ایمان خاوندان او, أو ذکر نعمت الله یاد کی تاسو نه نعمت د الله تعالی علیکم په فل ځانمانه از هم قوم هر کلا چې قصد کو یو هر کلا چې قصد کړه یو کوم ایاب سو دا چې راوګ د کی الیکم تاسو دا ای دیوم ناس نه خپل ف کف ایدی یهم انکم نو بن کلا تعالی ای دیوم ناس نه دا انکم تاسو نا الله اکبر دشمنانتا باند اراده کړوا چتا صبح مون سکو لاړ یي الله اکبر او موږ در باندې یک دم چې کم دم لکاو نو الله د لا د صلات خوف در کلا چې دې طریقې سره بونس د دشمن نو معروف وي محفوظ وي اوس چې د دشمن نه محفوظ کړي الله اکبر او غره حفاظت عن الاعدا دې نعمت وي حفاظت عن الاعدا دی تے نعمت نعمت اللہ دو دشمن نے محفوظ کلے دانیمت تے اللہ دے دانیمت و منگا بندیو کی اور اللہ دے منگ دو دشمنانو نا محفوظ کی کہ انسی دشمن دے اور جنی دے اللہ دے تے منگ محفوظ کی فَكُنْ فَائِدَةً يَهُمُّ بَنِ کَلَّا تَعَالَى سُنَادَ إِنْكُمْ سَتَأْثُنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِگِ دَالَّانَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ حَسْبَ اللَّهِ بَنِ بَکارَ دَچِ بَرَوْ سَوْکِ مُؤْمِنَان مُؤْمِنَان دِ پَلَّابَ رَوْ سَوْکِ الله بَ محفوظ کَيَا الله تزو منګه حفاظت توک او يا الله دشمن ګورا د سوره مایدې نه تر دې پورې پینځه ځل چې کوم دی الله تعالی وتقوا الله وتقوا الله ذکر کړي اول دو نمبر آیات کې آیات نمبر دویم کې آیې کې پېچې دا احکام د سوره مایدې پوره کړي نو یو وتقوا الله ان الله شدید الایقاب وې ګورا وې ریګې د الله نن ګینه الله صاحب عذاب ولر د احکام پوره کړي نو دوی سوال چې پاته نه چې دا بکلې سا غزاب مړ دافت دافت ټکنالې چې دا بکلې سا نو په سلورم لمبر آیات کې الله وتق الله ان الله سريول حساب د الله نو یریګا دانا نن چې دا سا غزاب کوي الله زر حساب غستون کړي ډېر زر دا دانا چې ګینل لري دا ډېر زر برשי نو بیاغوی غوې سوالو کو چې دا مړ په وخت د حساب کتاب کې وته نه سپورټ نو ووم لمبر آیات کې بیا جواب وشو واتق الله ان الله علیمم بذات الصدور نشه پټوله هغه عالم دے دی پر ازونو د سینو باندې بیا دې شوباو سوالو کې چې صرف سینو غواته معلوم دي نور به اتنې معلوم نو اتم کې جواب راغې واتق الله ان الله خبیر بما تعملون دا الله نه ویارېګه صرف د سینو نه ظاهرا باهرا ارث ور تمالم دي نو چې کله دا کا دو رسانان مؤمنانو په ځړکه لک 11 پیدا شو 14 دا معاملې انتهایی زیاته ګران ده زیاده گرانه دا نو دلتا تسلی مومن تا چه تا مساله دا حلو دا حرمت مانه لی دا زانه حلال او حرام نجوڑه نو وطاقو اللہ او یاریک دا اللہ نو او حانس با اللہ بانه فلیتا وکلی مومنون بروس دیو که مومنانو اللہ ویستاب ملزیما او لوی نعمت تخوا دو دشمن نحفاظت دا لوی نعمت تداللہ الله د منګ د دشمن نه محفوظ کی واړه دشمنان او کغر دشمنان يهود او نصارا دارنګ دل تک کم بيدینا مفتديين مشرکین يا بيدینا فصاق او فجار اغينه د الله زمن حفاظتو کی او الله دا نبی عليه الصلاه والسلام به دعا غфта دو د دشمن د خواصله نه د الله منګ او نبی عليه السلام به <سؤال> اللہ مینی اعوذ بکا من علم لا ينفع وعمل يرفع لا يرفع ودعاء لا يسمع وعوذ بکا من غلبت الدین وغلبت العدو وشماتت الادا وآلہ وآلہ داست علم نمی اُساتی چھ اگر فائدہ نور کئی اللہ دی منگام اُساتی بیابا نبی علیہ الصلاة والسلام میں یا اللہ عمل نمی اُساتی چھ برخیجنا قبلی گنا یا اللہ آغی دعا نمی اُساتی چیا دعا قبلي گنا الله پناغوا ما زم ما دعاګاني قبول او بیا به الله د غلبي د قرضينه پناغوانم پتا سره او يا د دشمن د غلبي نه دشمن چې در باندې غالب شي نو دشمن بیا نقصان کوي او نبي عليه السلام بيوشماتتل اعدا يا الله پتا پناغوانم د دشمن د فاسالو دشمن را باندې فاسړون کي الله دا لوی نعمت ته او د موحدین مسلمانان په دین نعمت منعام وغرځي ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائيل ګوره اوس نمونه د نقض عهد به دین مليانو چې ګورو ادمه تا اللہ وی وادی پرکی او غی وادی مات کڑی وی و لگا دو آخاز اللہ تا کیک سراغست واللہ تالا وادا میساقہ بنی اسرائیلا وادا تا کیک سراغست واللہ تالا میساقہ بنی اسرائیلا وادا دا دا بنی اسرائیلا واباس نولی گلیو منگا من حمد دینا از دولس نقیبا مشرانو دولس نقیبا مشرانو او او پا دی دولس نقیبا مشرانو بانده به دی دی پیغمبران ن وقال الله او ویلو اللہ تعالی انی ما کم چی بیشا کزتاو سرے ما ما نزبستا سمداد کم لئین اقمتمو سوالاتا کچری تاسو قائم کا منزل را واتی تم زکاة ورمکو زکاة لارا او ایمان مران پا انبیاؤ زما باندی وعزرتمو او دا غیم الگر تیامو کلا و اقرزتم وعزرتمو او تاسو عز مالغرتا عزرتموه امداد موقد اغي مالغرتا موكلا داغي واقرضتم الله او ارقض الله تعالى او ارقض الله تعالى قرض قرضا حسنا قرض هيست بلا عنكم نها ما لاوكفرنا لربكم تاسون لا سيئاتكم ابوجن تاس ولا ادخلنكم خاما داخل بكم تاس لرا چيبايږي بلانده دوهونو داغينا نهرونا تا ته يا تا ته اشجاره لاندي دوهونو داغينا نهرونا پسره چا سوق دي چکو پرو کو پس دلينا استا سونا فقد ظن سوا السويل تا کي سره گمرا شو دي د لارې برابرې نا لارې برابرې پرې هودا الله فبئما ناقزم پس په سبب د ماتاولود د میسا کا اوه و د خپل لرا لعناهم از ګرا دی خواده ما تکڑا نوچی واده ما تکڑا داری سزاگانی رب العزت ذکر کئی فبی ما ناقضیهم پس بسابب دما تولود دی میساقم وادود لرا لا لرا لا دی لرا لعننا هم پلاند کرو منگ دی لرا وجعاننا اول سزا لعننا هم پلاند کرو من دی لرا وجعاننا قلوب هم قاسیه و من سزا گرزاولی منگ ازلونا دی سخت بند هدایتنا هدایت وطن کو زید یو حرفون الکلمة الله الله يحرفون الكلمه الا وذيك كلمات الارام ما وسي د سايونو دا غينا امام قرطبي معنا کوي يتاولونه على غير تاويله فغير تاويل باندې حمل کوي غلط غلط تاويلات کوي لکنن سباچ موليان کوي اهل الحلواء والخانه کو ونسو حظا مما به او پره هند دا بلا او پري دا د یو لوی حساب مې مدا سونه ورکل شو د تا به پاکه سره والا تزالو پین زم سزا او هميشه به تو ته خبريږي بالا خاينت په لوی خیانت سره منهم د دینه الا قليلا منهم مگر ډېر لگ د دینه لوی لوی خاينت ګرځي پکې لوی لوی ډاله د خاينت ګرودي پکې الا قليلا منهم مگر ډېر لگ د دینه فاف هم پس افو کده تا واسفه او محواله ود الله اکبر ان الله فافو عنهم راځي د لغو تاریخ نه نشي دي نور تا قليل چي کم دي چاغي خیانت نه او اغي تحریف نه کوي نو فافو عنهم عفو دیتا او کلديتا واسفه او درگذره کديتا يا واسفه مخته واړودینا ان الله يحب المحسنين بهشک الله تعالی مینا کید نه کوکارو سرا الله اکبر د آیانت کریمه کې دا سزاګانې دا غی دا مولیانوی زکر کردی او نن هم دا و نخی پا بیدین مولیانو کی موجود دی پا بیدین مولیانو کی دا نخی شیخ د کابل گرام بزکر کول دا موجود دی آئی ام اس کم دی نو د بیدین لیڈران و تابیداری شروع کردی دا او ملون گرزی دی لی دی دا رنگی سنت نه بندی دارنگ تحریف خود بی دین مولیانو نخدا او نسو حظم من مازوکی رو بی او قرآن او سنت پری خودو او, او خرافات اغیر آواغستو او یو او حرفون الکلمه تحریف خود اغیر شیوه ده کئی روز آنا ده بی دین مولیانو او خیانتو خیانت خو اغیر که داست ده ټول خیانت گردی کلا د امت مال پس خاتونو بنده وی کلا ده امیان ومل د چرمنه په شکل کې وای کله د وټ په شکل کې وای کله یو شکل کې کله بل شکل کې وا من دا د وېمنه نمونه د نقض چګور د یوم ن سوار او امه تا کړي وا يهوديان او امه تا کړه نو ن سوار او امه تا کړي وا دا وامن الذين بازي دا کسانه قالو چويلي دي غي اي نان سوار منګيو عيسايا ن سوار ها خذنا مېسا کوماستو منګو واده دي نه فانسو فصپره خو د اغي حزن يلو عيسام مد اسنا ذکر به چنا سيات ور کلشو اکیلربي پنګ باندې فاغرينا بين قوم العداوه الله الله ارکله چې غي ما دمه تکلا یو خدا سزا شو چې لویې سته نه چه کم شیوان ده نصیت ورکلشو دویمه سزا فآغن رینا بین اومولو عداوتا پس پورتا مکڑا بین اوم پا ما بیند دای که الاداوتا دشمنی پا ظایر که او بغضاو کینا پا باطن که الائیو مل قیامتا رزد قیامتا پوره دا چه دا اللہ دین پر خدا نو بغضاو حسد پا کراله وصوفا یونبئوهم اللہ او زردا یونبئوهم اللہ چه خبر بور که اللہ تعالی دی خبر بوره کی دیلره الله تعالی پاسو باندې چې د عمل کا یس یسنعون چې د کول چې کم کارونه کول دای خبر بوله الله ورکی ګورا دال دین پر خدل مثلا د هلو د حرمت پر خدل چې کم شی الله حلال کړه دی اغه تا حلال نوی لوچه کمی حرام کړی اری ته حرام نویل او ده زان خپل تور طریقې راوخل په غم او په خادای کې په خادای کې ده طریقې راوخل چې غ بوزي او اغه نه د ناو جوړه کړي ده او جنین کاکا جوړه دا سیزونه د ځان له جوړکړي کله ناکریزه په یو ځواله تافیه کله په بل ځای باندې تافی دا الله دین چې چاپریخو دا ځان داتری کې جوړکله لایفه اغرهینا بینهم العداوة او دا غویم دا س بیا او ګوریتاس واده وشي او دا غین پس خواخې ونګور یو بل تلاندوتی درزه کته درزه کا او دا غو بل شروع لکه د پالوانانو کوشتي او دا والي دا الله دین پرې خو دا کنه نو چې دا الله دین پرې غي به بل دا قران ولا ورکاین د قران به قدرو کی نو چې د قران به قدرو نو بس دښمنی شروع شي بیا پکور کی او بل دا کویدن شي نو چې کویدن با او شي نو پدای باندې به غوباله را شي در کل در زکاو کله د پنجابای غانه لګول او کله د انډیال غول او کله د پښتو لګول او کله مورګډی او کله نیاګډی او کله او دا يهوديان او نصاری غړېږي نو چې غړېږي نو درز خېځ چوکې دن روان شي جینې وای زین کوم زمانہ د خوخه الک وای زین کوم زمانہ د خوخه نو بیا سترګې سری کړېږي چې سوازې پراله راکا کنه تا خدای غړ کا تا د دې قابلیت چې تاله وظیفه در کی ته دغه څه خای دغه څه خې تا چې ځان سره سکوله خو تا اځې کړې اوس وظیفه لې جی سموزی پر پراک کنه وظیفه پراکه تا د الله دین خیال ساتلو تا دا اللہ دین خیال ساتلاو چو سوزی پو پسی گرده دا غصه دا بایی دا خزه او سڑی د خزو د دا پاس شوی دا پده کرن مصیبت تا پده ملکی یو پلیتی خونا دا دشمنی جوڑا شی یادا چه دا اللہ دین پریدی نو باس کلو نا تیر شوی پا کوئی او اغو اینیکوم الکو اینیکوم جنی و اینیکوم فا اغرائنا بینهم العداوتا والبغضا الى یوم القیامة ولد اللہ اغواده چې دی ما او چې شرکیات که نو همیشه با پخپل مامین که بغض و کینی بیدعاتو که تاسو گوری دا بیدتیان اوست تراؤو که با تاس تخفتو لگی جمعتونو که خنون سبا خود تراؤی دیکن نو گوری بیدتیان فا اغرائنا بینهم العداوتا یو وای زما زيب تراوي کوي نو بل وای زما زيب تراوي کوي داواله دا, دا الله غ دین پر خدای کنه تا قران دل یاد کړو چې تبې خامخ تراو کوي او رې دا قران دې دل قران خدا الله د دین د حفاظت لپاره خلق یادې خو هغه خو یاد کړه د شوشا شاده ریا کاری د پاره چې بس ودریږي او ټول کاله بيدینی کوي چې دلته ودریږي نه ځان د پښ کال د ندوکرا جوړکی په مصلا قوق قوق قوق دا شروع کړی دل یاد کړي چې خلک او جوړه قاری دی ډیر حافظ دی دل یاد کړي قران هو دل یاد کړي چې د الله د دین حفاظت شي نو هغه چې دا بيدینی شروع کړا چبہ صرف ریاکاری لا زکه نبی علیہ السلام له بن اسرائيلو کہ فاسقان قاریان ډیر شيو و سائق سرو نه فی په کوم تاسو کې مم دا پوس تاک قرآ ډیرېږي ا فوسان اگر ډیر شو نو ج ډیر شو نو په جمعتونو کې جاګاړي دي یو وای زمان زیب قرانه و ري ری فاغرینا بينوم الغداوت والبغظ بل وای زما غوالي صاحب ځنه رسو ديبو دی ري ا فوساقان ګریبه په وی خونو کې کی کینچ کړي او خلق به پر نصیحت تړي دی بي دی بي دينا پر سره مشکيګي منه دا پر یو تراوام نه کی دا تراوي نه دا تروي دي دا تړلاوي دي لګيابه یو بس کړه د کړه کړه د کړه ب اغرين بينهم العداوه والبغضه دښمني بيني خ بدعتيان تو ګور چې بدعت کینو په صابون جنگ نو د بدعتيان تو ګور چې بدعت کینو په پا... په مصلاه جنگ نو په ترا جنگ نو په امامتۍ جنگ نو چوارو جنگ نو یاو مسالہ خونه ده په ار څه باندې جگنی تا د الله دین پر خو ده او چې موحدوی پرواب امدانی د موحدو ائ زما چې کم ځای کې زما مدرسه دا اغه زما د ملګرو مدرسه اغه زما مدرسه ده الله حاضر ناظر ده پسر فمینه کې زوم د ملګرو مدرسه ده او زه د زله نه که زما زله کیم دا راځیږي چاغه د غیدو زمانه ده فله امخان کېده زما زلک هم دا را ځ چې دغوی دا زمانه دا یا دل کې که دا طول ځي ټول زمونه نګرانی الله د قاری ص خصې اوله د مونږ ټوله کې خلاص پیدا کې غی منډې تړوي لګیا یا غی وي نورمل ګری سره او اومونږ لګیاو د خپل واس مطابق سکو کوو که دا خیالوم راځي چې یاره دا د مدرسېخت یا دوی څخه دی موڅخوللی نه دي زمونږ مقصد به الله د دیین بول بالا کول دي. کوم ځای کې زمون ملګری الحمدلله دلاده مون هميشه په قران او سنت روانو نه ساتي او دا چې کله بيديني راشو د الله غواړي د پريو فدې شي ماته کله شي شرکيات او بدعات شروع شي نو بغوزو کینه شروع شي که یو سړی داویل ویل یو خزه داخه خول غواړي چې زمما کور کې زمما زامنو کې د اتفاقي نو د الله دین وتو خیا د دین وتو خیا کدا چې زمما د انګور او زما د زوی کور د جوړي او د دې دیوبل سرامینې نو د الله دین او توخیا او کدا ویل غواړي چې زما د خاون سرامینې او د خاون د ما سرامینې نو د الله دین رایج کا بی دینی د کورلارې کا پلیتې او با صد کورا ډش او با او پلیتې کمپیوټر او با سا دا سيزونه لړکا چه لر نو کور که بده امن و امانی اومین محبت بی یو روپی بده پجیب کی نی خوزلا بده او که دیر پیسی خوش امن و امان نی دا اللہ دین نی نو امن و امان نرازی نو بیا خوشحالی چرط رازی فاغ رینا بینهم العداوت والباغذار و سوف ينبئهم الله زړه چې خبر ورکړي د الله تعالی به ماکانو یا سناون په سم باندې چې دی کول یا اهل الكتاب قد جاءکم دې ځای نه دوین باب شروع شو روشو. او په دې کې اول ترغیب د عبادت په امر تا بیا خلاصه مخ کې له وا ار رد پر مشرکین باندې او رد د شرک فتسرو باندې فتوه به بان او دارنګه امور انتظامی ذکر کای او حکم د جهاد او تخفیف او او دنیاوی د ذکر کای اوله ترغیب اتباد پیانبر تا یا اہل الكتاب و ملیانو قد جاکم رسولنا تاکی ایک سراغل تاستا زمنگا پیانبر یوبین لکم بیانی تاستا کثیر مم ما کنتم دیر آغا دیر دعا سنا چه وی تاستو من الكتاب چه فرطا والب تاستو د کتابنا ویعفوان کثیر او عفو کئی پریگ عن کاسیرندره ډیر پرېګ دی او ډیر دتا کم هي ماناسو چې کوم کې ضرورت نشته نو هغه نه بیانې او ضرورت ته دالات نو آغاد تا بیانی یعفوان کسیر دا مطلب نو پیانبر دا تراغل <سؤال> ده دا غیط تباو کئی قد جاکم من اللہ تا کیک سراغل تانستان دا طرف دا لانا نور و مبین نور و مبین یعنی کتاب روحانا نور نموراد قرآن کریم و مبین او داو او تفسیری یعنی کتاب مبین روحانا رنائی دانا بريليان را پاسي د لویګو ركنه دي توي فام الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله دغه مبتدئين غير اهل ابل صاحب البصائر دل دمرغسته مدرسه تراغلو ناغم دايات فلوري قد جاءكم من الله نور اي النبي المختار اي النبي المختار اغه ټیک ده کنا نور شنو پس اعتبار نور ده نور په دې اعتبار چې پیغمبر نور راوړل ده او اصل کې واو تفسيريه ده او دا د ماقبل له فار تفسير ده نور الله رب ل عزت زای په زایبان دي قران کریم تویل دي الله اکبر لکه سوره حدید آیات لمبر 15 تم کې باره شي قران تعالی نور وایو نور الذي انزلنا دارنګي سوره نس 174 کې تیر شو چې الله قرآن کریم ته نور ویل دي دارانګه مراد ته قرآن کریم د سوره تغابن اتم دارانګه 157 د سوره اعراف دا ټول په دی باندې دلالت کوي چې مراد ته قرآن کریم دی دارانګه غنځای نو کې الله قرآن کریم ته نور ویلی دی نور لکه نور و کتاب نصوره مایده که برای شیئی چوالیس که انہا انزلنا تاورا تا فیها و نور آئی نور نو قرآن تا اسمانی کتاب نو تا نور وی دانا چې بریلیان دال اللہ و غیو وی بای نور دے پیغمبر نور دی او کتاب مبین زال لدے او پدیز آئی باندے بیا لوی لوی باسو نا کئی علماء زکا انبیاء اکرام طول رجال و رجال لکرابشی سور نحل تریانیس کے نور نو سڑیو سڑی سور یوسف ایک سو نو کے براشی دارنگ سور انبیاء چونتیس کے براشی چھ انبیاء طول چھ کمدندہ سڑیو سور یونس دویم کے براشی سور ابراہیم گیارہ کے براشی انبیاء بشر طول انبیاء نو ندار طول نصوص قطیعه پر خودل او د دیزان پیغمبر ته نور ویل چې پیغمبر نور د بشر نه دی د لوی کوفر دی او دا چې کم نه الاخیره دی بیا محمدم بشر الله کل بشر بل هو کل یاقوت فل حجر محمد رسول الله بشر دی خدا مو انسانانو په بشر نه دی زکه د صدق یاقوت خو غټه ده لیکن عامه خو نه کنه چې عامه غټه شو دا خپل قیمت هغه ځان له شيغا بیا اعلی مقام سید الانبیاء سید الرسل سید اول دی ادم الله اکبر خو بشر دے د بشریت نه انکار کفر دے قد جاءكم تا کې سره غلې تاسو نن نور رڼا او کتابم مبین یعنی کتاب سوره خانه سرګندونکه يهدي به الله ګوره کریم کدا دوه سيزونه نو درس بللې يهدي به ما به ویلو خو به د مفرد راړي يهدي به الله هدايت کوي په د قران کریم سره الله ما نه آغ چاته اتبال زانو چېتاب دارو كلا د لاې پهطب د لاررو د سلامتیابانندې یو خې جو هم می ن او اوبانسی دالا را مین زلوماتتیت ی ال نورته ب ز ن پفل وکم سره او توفی کووررکي د ل را پهطب دلارې نېغې ګوره اول حکمت د قآې قیمغ دا اولهفا دا یهدي بهېهله دويم حکمت و يخرج من الظلمات او دريم حکمت يهديهم الى صراط مستقيم الله اکبر چه چا د الله درځه منته تا بيدار نو الله وي زه آغ چا تا لاري د سلامتي يا کولا و ما سلامتي چه د بدعات او كفريات او شركيات او نه پاک لاري وي او ګور قران كريم الله وي ذبر قران کریم هدایت کوم یا هدبی هی او بزرگان رال قران کی هدایت نشته جی دا چیلیکی کی, کی چلہ بلغه جی چې چی چیلې شي چې چی چی چی پیسکورین چیلې شي نه اله به هدایت راځي تاسو خدای پویګه هغه د اسلام پر سر ګرځیننو که اسلام پر سر ګرځې ده نو تهفۃ الشاد د د اسلام د پاره لیکل شوی کتاب نو پاره باندې خدای اور واغست ملو شو خدای ولی وليک لقد كفر الذين لقد كفر الذين فتوهم مشركين بان لقد كفر الذين تا کې سره کافر شو کافر شوی دي ا کسان قالو چې ویلو اي ان الله چې بيشاک الله تعالی هو الماسيه دا مسيه عيسى زوي د مريم دي چې چا داوي چې الله هو عيسا دي عيسا الله نو بس الله وي دا کافر شو ګورها صفا وي چې چا چې اللہ اکبر اللہ دے او اغتے اللہ ہوئے ندا کافر شو کافر اوز گورا دا چھاوئے دری ڈالے وئے پا اتحاد باندے قائل یاکوبیو دل ترد دے پا یاکوبیو یاکوبیو اگئی یا کیاو ڈالاوا او اگئی پا اتحاد قائلو چھے اللہ او عیسیٰ بالکل یاو او قائل پا تسلیس باندے چھے آلیہ دری دی اگا نستوریو نستوریو لاقد سوره مائده آیات نمبر 73 تاسو وګورئ ال دکه الله ذکر کوي او پدای باندې رات کوي آیات نمبر 73 الله اکبر آیات نمبر 73 کې لاقد کفر الذین پتہ کی, کی سارا کافر شو دې ان قالو ان الله ثالث ثلاثه چې الله دریم د دریو نه الله دریم د دریو نه دا کافر دي یو الله یو چې کوم د نورداغه یو چې کوم د ویسا دریم د نو دا کافر دی دارنګې قائل ف ابنیت باندې چې الله عیسا علیہ الصلاتو والسلام د الله زوی دی دا ملکایو او دا سوره توبه آیات نمبر 30 تاسو وګورئ آلته الله ذکر کوي سوره توبه آیات نمبر 30 الله كبر و ت يهدو ل सفا سر تويات لمبر ش و ت يدو வே يو او ځر نب الله چېزر zu دله تعلا وقالَّ سوه اولیو اريزانو پرنگو الله چاسا zu د ال د نګوي اسلام داملکه يويلو وي zu چې कم د دا الله دې نو دا در ډالې وي او الله رب ال عزت طول تک کافر وي چې څوک وای اوز ګور او پر زمانہ د جاہلیت کې دایو ظلم او چې غي به غلوف الانبیا کولا انبیا ولبه الله اکبر درجه د خدای تو بر کوله چې به داوي چې بیاینه الله دې لکه د برلیانو دا نظریا او سم دا وای چې کم الله دا بازل کل دي او اشعار کوي لري چې کوم الله اغه وایي چې کوم د پارش باندې او داغه د دا محمد رسول الله په شکل کې دنیا تراغله او ګرځي ناوز بالله داب دا یا اینهید اغه یا یعوبیا او نظریه وا چې کوم بالکل په اتحاد قائلو دا اوسه مده شروع ده دارنګ دا دا په تسلیث باندې چې چاوي اله درې او د اولوهیت صفاتې پای اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی گنلو دا مور کی گنلو آ کافر دی نہ چا کافر دی نو د نن زمانه دا چکم درگاونو باندي ګرځي او درگاونو لا د هلو د حرمت زانوی دا د بابا خورده دا د دی بابا نظر دا د دی بابا دیوا دا د دی بابا شال دا د دی بابا زیور کئ دا بابا دا نہ دا بابا دا باد کئ دا ټول کافر دی او ټول دا چکم ننو دا اګه درو والا کې داخل کم چ پ تسلیز باندي قائلو نستوریا دا اګه دي او کم چې په ابنیات قائلو نو اوسم اسایانو کې دغه ډلشتي او هغه داوي او لکه دا اوس ته باز خلک وای الله نائب انلی ولې نو دا ملکای کن. دي کنه الله نائب انلی ولې دي الله نائب تاسو ضرورت تي. دا ټول اګه دي غلوف الانبیا اګه تم دا د زمانی د جایليه او ظلم اوسم دا شروعه ده او خلک وې ترقیده زمنګ د ملک چه کم زان تا ترقی افتا خلقوائی چه مونگ ترقی کرده اگر طول جو حالا دی سوک شیه دی مشرکان سوک بریلیان دی اگر طول دا غسی دا ترقی دا که دا جهل دی الله الله قل اايا فمای نفی دشرک په تصرف قل اايا فمای یملکو پسوک دچ مالک بشی من الله دان زعبد الله تعالی نه شیان دزر برسه شی ان ارادا کترل الله تعالی اراداو کلا یو نکلمسیه دا چې الا کی الله تعالی مسیح عیسی زید مریم و امه او مور و امه سر د مور دد شای انور شای کشمیری رحم الله ماندا شیخ د پندای دا, دا کوله شیخ د وې ساوي وی چې شای منګ د شیخ د پندای نه اوریدلو چې شیخ د پندای بداوي چې زمما شیخ انور الله اکبر انور شای کشمیری اوبه دا ماننه کولا رحم الله چې واو په ماننه د ماده ماننده ان اراده کچره داو کې الله تعالی چې هلاکی ایسا زید مریم و امه ساره د مور دا غنه و مان او اغه چاله را چې پزمکه کې دی ټول پټولا الله اعلان جلالات او وګر کنه الله وای کچره زدا اراده وکم چې زدا اسام هلاک کم زره دا مورم هلاک کم او زدا ازمکه کې چې سوک دی دا ټوله لا کم نو سوک چې د الله دا عذاب نه بیا سوک بچ کی سوک بچ کول شي ایس سوک نشته دی ولللہی نو نشت دے عیسیٰ تصرف کنا نیسا ابن اللہ دے نیسا اللہ دے نچ کم دے اللہ واللہ دریم دے دریو ندے اس چیم اللہ تصرفات ندی ورکڑی ولللہی خاص دا اللہ تعالی دا پار دی بادشای دا با اسمانونو بادشای دا ازمان کے لالی ولا لی ولا لی فی الارض جمعات اچھا دا پار ندی دا صرف دا اللہ دا پار دی وما او اختیارات ده سو بینهما چې په ما بین دریز مکا واسمان کی دي ای خلق ما یشا پیدا کيان څه خو خو شی کې رد پچا باندې پچا باندې چې عیسی ابن الله ده بغیر د پلرلارسن پیدا شول ای خلق ما یشا پیدا که الله تعالیٰ سنچو خواہیشی واللہ وعلا کلی شہن قدیر اللہ تعالیٰ پر یوشی بانده قدرت والا ده اسبابو تا مختاج نده چه اسبابو تا مختاج اگنی پلار بولا خاما اللہ بغیر د پلارا پیدا که وقالتیل یهود وان نسوارا الله و اللہ ماخ کے وی ماخ کے کرکلو چه انبیاء دا اللہ ماخه <محك> داو دا وی دا غي دا پلیتی ذکر کوله چې انبيیاوې د الله جوز دي نو اوس دې ترال چې مونږ د الله عجزا یو او د الله محبوبین یو پاره باندې الله رات کای واقال تل یهود ویلو یو دیانو عنا سارا ویلو ن سارا نو پیننګ یا نو نحنو ابداو لا مونږ یو یعنی محبوبان د الله مونږ د الله او یاده زکه چې موږ د ام بیاو اولاد یو نحن ابنا ولای وهباو موږ د الله اولاد یو یمانسو واحبوا فتفسيري یعنی محبوباندا الله یو موږ د الله خوخ یو الله الله منږله باللهوي نرا کوي منږ الله خواښو ځکه دا پهر ب نه بیا او اولادیو دا زمانې د جاییت زولمون اوسم دغه دی الله پرد کوي کول وایه فلی ما ی عذب در کوي تاسو ن را نوو به کوم په کوناو ستاسو باندې بال عنتونوم بشاره بلکې تاسو بشرون انسانانې من چانا خلق چې پیداي د الله تاله یاغوفیرولی ما ش با شو کیا چا دا چې خواښ شو عذا بر کېیا جا تا هي رد شرک بتا سرو خاص د الله په اختیار کړي بادشاہي د اسمانونو د او یو داسه چې په ما باندې دکړي و الیه المصیر او خاص د الله تاوا وافسدا یا اهل الكتاب بیان ده دفع ده عزر چه گواره عزر مو اس نشتره زکا پی هم بر راغ لده الكتاب اے احل کتاب او ملیانو قد جاکم جا تاکی سراغ لده تاستا رسول اللہ پی هم برزمگایو بیانو چه بیان کبی لکم تاستا علا فترتن علا فترتن پزم علا فترتن من الرسول پزمانا ده بندو والی رسولانو که فان تقولو دا تاسو اللہ تقولو اللہ اکبر اللہ تقولو تقریبا شپک سواکالا اللہ واللہ دا وحی نراتلاو انبیاء نراتلل انوالی کتابو تال لاوئی چھ گورا اسخو گوریا پیام بر او بیان در تکئی دا چھ بیاو نوائی ان تقولو دا چھو نوائی تاسو ما جانا چھ نو راغلے منتا منبشیرن سو زیر ورکا انکے ولا نذير او سن نسوك يرون كه فقد جاكم تحقيق سراغل او تاستا بشيرون زير ور كه انکه ونذير او يرا در يا تاستا تحقيق سراغل تاسوتا زيار امي زير ور كه او يرا ور كه انکه نبي والله على كل شيء قدير الله تعالى پريشماني قدرت والده او اوس د انبیانو په مقام باندې علما دی چه انبیا کم زایت لاړل او اغه دغه چر ووله مساله د توحید بیان کړه نو د قیامت پرز ز باندې چه چا مسله ورې ده له دا, دا, چرم نقبلی گی دا نقبلی گی غی عذر چرې من قبليږي دا نه قبليږي چه او عالم راغه دی یو بی دینای ردو کو رد زنا یو کو رد پلیتو بازارو نیو کو رد ګندا زایو نیو کو چه د ته مزه یو دګه دا ګندا ګندا کارونه کیږي یا مسله د توحید بیان کړه او عالم راغه د قیامت پر زبانه دا څنګه شویلې چې الله مونږ ته خو چانه ویلینو مونږه قران داوونو مونږه خو جین پویدون دان شویل دا بیا د قیامت پر زنه چاليږي وا اذ قال موسی لقومه یا قوم ذکوروا نعمتي الاتی اس ګورا یا قوم ذکوروا نعمت الله اوس دیسه چې دای دا ارسلو زونه وغيرها مات کړه لوځونه مات کړه او مشرکان دی نو جهاد ور سره وکي او که jihad نه کوي نوراشی او ګورې چا چې jihad پر خوده دی دا غي انجام سو شو هغه نو اوله نمونه د ترک jihad الله الله واذ قال موسی تترک جهاد اوله نمونه ارکلا چی او موسی ل قوم قوم قلت یا قوم قومه ما یان کین نعمت الله تعالی په فلزان باندې زکا چی غر زول دی ازلتیه زکا چی غر زول دی په تاسو کې انبیا تاسو کې انبیا غر دی نو د الله نعمتونه یاد کئ وجعلکم غر زلی تاسو دخ د خپل جوړ خوندان ملوکا د خپل جوړ خوندان مان تاسو له واګداري او اختیارات درکړیا غر زولي تاسو کې بادشاہان بادشاہان درکیم پیدا کړو انبیا او واعتاکم ما لم یوتي او درکړې دي تاسو نار ما لم یوتي من العالمین عالم یوتي چې دې ور کړیا هات نیو تن لرا مین العالمین د مخلوقات نه په زمانه تاسو کې یا قوم دخول الارض او قوم زما داخل شیطان سو اوس یا ما تونے ذکر کرو ملک شام اللہ هو دا قبزا کول او مالقه او د دینه موسال صلات چې جهاد او کو جهاد يا قوم دخول الارضا او کو ما داخل شیتاس مزه کې پاکه ال مقدس از مکه د شامه التي كتب الله لكم چې موږ را د الله تعالی تاسو لپاره اي امركم بدخولها بالجهاد شيخ د کابل ګرام به معنا کولا مقرر کړي دا استاد پره مانس تاسو ته تا امر کړل په داخلې دوه داغه جهاد چې جهاد باندې وته داخل شوی نو تاسو د پاره نه ولا تر تندو او مو واپس کېږي علاد باریکم مو واپس کېږي تاسو علاد باریکم په شاهغان خو بل باندې پتن قلبو تاسو واه تاسو وشي تاسو خاصري قالوا ويداي غور دياد لا اسنت لكنا قالوا ويديا موسى وموسى نفيا جب قوم جبارين بيشکه پدیک یو قوم د ډیر سرکشه او یقینا منګه هر گزنیو داخلي دن کې د تا تر دي پور جوزی دای داغینا پس کچری دی وتل د دینا نو بشکه منګه یو داخلي دن کې منګه داخلي دن کې یو دیک خدای لو له سر ده دمنا سرکشه کوم دای سره بسو جهاد کی دا اوسو امریکی سارا دادا دیا غی سارا سوک جنگی دهشی او منگا دا امریکی سارا کولشو تب بوز دیلے وایا بوز دیلے آغا دا بنی اسرائیلو خوی در کراغلے لے نا اسلاحا چه کما پخپلو استعمالے او مجاہدین پی وجلے دا پا امریکی استعمال کنو تب یاو گورا خو مصیبت دارے چا پخپلو دے استعمال کلا بوز دیلے شوی وایا قال رجولانے او وی آغا دواؤ نارینه و رجلان و تاوی خند نارینه چه ده نرتوب خبره کرده دلاؤی رجل و وی رجل نر و نر خود چه ده نرتوب خبره کردی پا مقام د سخت تاکی چه ده سوک پا کار راشی نوائی چه ده نر ده او ایسی چې ده سر ده حلوام حلواخ خانکونو که ملگره اینو اقا <تصف> از گوره مقام کې نر خبره کرده ده نو اللہ و تا رجلین وی قال رجلاني و اهدوه ونرانو يوشا ابن نون او بلو کالب ن... ابن قا... يوقننا ده دوارو مبسرينو اي نمونه داو بار كيف والله نمونه ني ذكر كدو خود وطن ونران مين اللذينا دا کسانا يخافونا چه يردل الله والله مين اللذينا دا کسانا چه يردلو اغي آنا الله چې اینعام کڑو الله تعالی علیه ما پدی دوارو بانده اغیر دوارو سووی او دو خلو داخل شن علیه ما پدی بانده البابا سرحت تا سرحت پلات شای حملو کئی فا اذا دخل تمو هر کلا چی تاسو داخل شوی دیتا یعنی ارادت دو دخولو کل تاسو دیت سرحت تا پس بیشک تاسو غالب تاسو غالب یای والاللہی او حاسم اللہ تعالی بندی فتوکلو بروسو کئی تاسو ان کنتم مومینین دریمانی دی ان کنتم مومینین زکا چی تاسو مومینانی یا ان کنتم تو دی مونو علیل ایمان کچاری تاسو داوائی چه منگی ایمان بانده ها میشہ پاتیشو نو لاد شیع علی برو سو یادا ان کنتم مومنین بین اسرت اللہ کد اللہ پر امداد مو ایمان ویچ اللہ امداد کئی نو بیا برو سو خالو <mile> ویدئی یا موسا <recuper> او موسا اننا لن دخلا بشکا منگا ارگز نیو داخلی دون کی دیتا میشا فما دامو فیاتر سو پوری چی ویدئی پدی فضحب پززتو انتا پخپلا و رب وکاو خدا استا فقاتلا نو جنگو کئی تانسو دوارا انہا اونا قاعدون میشکا منگا دیزای که قاعدون ناس بیو تماشا بکاو جی منگ با تماشی تناسی دیزای که فذهب انت وربك فقاتل اس ګره زائر چې دی تا وګورنده کلمه کوفر ده چې دی هې کلمه کوفر ویل ده چې فذهب انت وربك ته زاسته رب دلړ شي زه دا کلمه کوفر دا او بیا په کار چې موسی السلام اول دیسره جهاد شروع کړي خداوی دا مراد نه بلکې نصرت مراد هو چې زار دا سره امدادو کی یا رب نه مراد مشرور پرورشکون کې مطلب تا اغا مشرور حارون علیہ السلام دا موسی علیہ السلام تقریبا شپال کاله کالا مشرور آغا تی او د مشرور دیده سر لڑ چی تا سو جنگو کئی کنا <تصفح> قالا اوی موسی علیہ السلام ایراب زما ان لا املکو بیشک ازو لا املکو الا نفسی زمالک نیما الا نفسی مگر د خپل ځانه و اخی او درور خپل ففروکو پس جدائی راوالی با این انا فما بین زمان کے او پما بین دا قوم نا فرمان کے یا اللہ منک جدائی راوالی بس زمان خود اغا درور وست دے وزان سرابوزم باز دیا ہے کہ وی ار اشکال دے چھو سور آراف کی براشی لا املکو الا نفسی ایک سو اٹسی کی نبی علیہ السلام وی خپل ځان زان صرف مالکم او موسا علیہ السلام وی الا نفسی و اخی زده خپل ځان او درور دواړو مالکم نو مرتبه دي صالح اسلام او دا خو ظائرانو چتیګ دي نبی عليه الصلاه والسلامنا نو دل تل ملک اطاعت مراده مانس زده خپل ځان مالک ما الله استا خبره منم او بل دا چيا لا زما رور زما تابعداري کوي اطاعت مي کوي نو ملک اطاعت يا الله تابعداري ز سر خپل ځان کوم استاد وکم او یا الله زما رور زما تابعداري کوي دا نور خو زمانه نه کوي یا ځان له اخې مستقله جمله را اخې کذالک زما رور د کسه دی هغه خپل ځان مالک دی نورم جوابات دی کوي بیا او دا ښکاله چې را چې سره پر رور نو هغه د وس شو ناران هغه چې مخکاله وی چې رجولانو دا خبرو کړه نو هغه نران څه شو بیا چې سال سلام سره خپل رور ځان سره ذکر کوي نو دغ دا چې دا, دا ح سره اضافی د پنیبت سره قوم ته او یا دا نه چېغ طبیو د د دواړو که نو ذکر د مطبوب کوي او طبی سره خود به خود را فرو کونانا پجو دا را واللا ما بین ګ کې او په ما ب دقومنا فرمان کې قاللا او الله ف نهه بشا ک دا م کو دا کل متون بر شو آ پهدبانې نا سر کا یاتیونه سرګ دا بګ ځفل رض ف م د فلين کې فلا تان ساپ م غم جګ ق ق فاسقینو پهقومنا فرمان د د دا ديده جهاد نه انکار وک امهشا سرگردان به ګرځي وګورچا چې جهاد پريوږو د نو سرگردانه به سرگردانه امهشا به سرگردانه او راپاسه په لوی جوان لوی جوان راپاسه د لا لا کا او جنگيگا وان تلو عليهم دئمنه مننا د تر کې اکبر او د قاتل د ذلت درې نموني د ترک جهاده چې سستی چا زیاد کې کړي دا نو مقتول ګرځېدل دي او چا چې ظلم کړي دا غنموني مو ګورا و اتلو اولو واللا فبان نب بن نباب عدم بالحکو خبر دو ظمنو د عدم ل السلام بالهقي پرشتیا اقر زبان قربه هر کله چاغ پیششله دوړو قربي ف قو بله قبل كلشمن ه ما تنندري دوړنا دله ولا مته قبل قبل ن كلش من آخرري د بلنا چې قلو لا أق و غ حبيلو لا اقط لا اجنا متاع الله تعالی را تاسو هغه قبول شوه زمادانه قبليږي بو 1850 زب تعوجنم قال اوه اوه تا ق اوه دادا قبلوي الله تعالی من المتقين والمخلصين نه ستای کی چلو نو قبول شې دې کی زما سره کار دې قال ان بسطا لئن بسطا ایلی دوگ دولو دلاسو ایلی کچاری تو بسط ایلی یادکا کچاری تو ایرادا که دوگ دوالی ایلی یا مانتا یادکا دلاس پلو لیتان قطولانی دیده پانا چو وجنی تا مانلا ما آنا هرا د کونکه دوک دولو د لاسپل الایکا تا تا لئقتل لئقطلا کچ و جنم تا لرا زتا نوجنم هابیل وی ول جنگ نکاو هابیل جنگ ول نکاو نو یو خدا چی دا وقت کی مدافات نکول مد حوازک هابیل جنگ نکاو او دا دې حدیث کې راځي من قتل دون مالی فهو شهید نو عدد یو متفارده الله اکبر یا د دفاعات پاغ دین کې او لیکن حابل ور توچ ز اول تا نه قتل ما ها روستو کتما قتل نو بیا وګورو بیا لیکن اول دېنه قتلهم اللہ اکبر لائم با سانتا کچری تو ارادہ دو وګدوالې الی یماتا لا دکد لانس پلو له تان کوتولانی د پانا چوجنده مانله ننه یم کې د لاسو نهمه زیراده كون کې دوګدوون کو دوګدولو د لاس پلو الی کاتا لا کوتلا کان دی د پانا چوجنم زتا لاره انی اخاف الله بشکزه یریګ مدلانا رب العالمین چی رب دې د مخلوقات انی اوریدو بشکزه اناده او ریدو ایراده کومه انتا بو گران امزد استفحام انکاریا مقدره دا او دا به مانش دا سه این نی او ریدو آیا بیشک از او ریدو آیا ایراده بو آچه اختشتو بی اسمی پا گناه زما و اسمی کم پا گناه اخپل بانده یو زا آیا زا دا ایراده کومه چه زا خدا نگوارده ما چ زه تده زما په ګناه مخته شي چې زما قتل کی او بل دا چې خپل ګناه دیمو کو قربانی دیمو کابلان شو زه دا اراده نه کوم فتاكونه من اصحاب النار شي شي ته دوځه یا نو نه زه خو دا اراده نه کوم یا دمانه انی اريد انت ابو ابي ز اراده کومه دا الطببه الله طبوه دا چې ته را نهګرځې واپس نهشي بیا اسمې په گونا زما باندې او په گونا خپل باندې <تصفح> ز دا اراده کومه چې ته زما په نا زما د قتل په گونا په خپل ګناه نه شي چې شه ته د دو زخیانو او داوا دا بدله د ظالمانو ز دا اراده نه کو ت ک تارڅ کې خیر د خو زهه س نه کوم <تصفح> الله اکبر نور ام توجيهات دي زاي كشته ان کوم سه فتو وعات له نفسه پس خايسته كه له دتا نفسو نفس ده, ده. ده قابل قابلیت قتل اخي وجل ضرور خپل ده هابيل او علماي کرام ذکر کوي ويده ودود هابيل او سر يو یو يخو دي وا پغ سر يخو دي او دا قابلیل راغنو دله چل نه ورته چې د زڅنګه اوسمړ کوم ځړون ب قتللو چې مړې څنګه انو, انو حیل او دې او دیی ته او سر ته را شیطان راغه او چللی ته وښو د اوسې ته واچولله و داسې کارو ک چې یو ګټه خواسی لاندې پرت ده بله ګټه واخله او سر لهله را خلاصسهکانو بس د به مړ شي دا چللی ته وخو اوشیطان همیشه دا کوې په معمولی معمولی خبر وبانندې. معمولی معمولی خبرو باندې اللہ دا پلان که او جا واسوسا دا گتا چایی فتو آت لو نبسو پس خانستان گذتانم سده قتل آخی وجل درو رخ پل له قتل که اللہ من فاسبا همین الخاسرینو شده دا تاوانیانو اول دا نا لوی تاوانی شو زکا چه سو دنیا کی قتل کئی نو د قابل پا کی مکمله سدا زکا اول طرق ا کلی د دا فان مهم من خااصلرينو شو د د دایان نه فاس الله په را لګلهطله غ راباننو یا بهبحصو في الرضو کارغو یا بحسو, بحسو چې پنجوانې پهمکه کې لیوری او چنج می دا چې چو خ دته ک فواري چې سنګې و پټوي دیته اخی لااش در وورخپلو قاللهلاتته قالله ودو یا اولاتته الله رابولولزهته یا کارغ را لږهقیې کارغ وو اوغه غېله اوس د خغو چند نورتو ورته چې د سره او ځان سره به ګزو دغهې وي د خغو چل نور ته چې دا او څنګه خخوامه نو کارغ راغې او غ مکهه ک داسې پنج غیر واغلی کووننج وکړو او دو د هغې نه چل د او کارغانو که دا سه عمل وی او سم دا سه کارغان دا سه ناشنا ناشنا کرو دا سه عمل